Jag det Åker Sandin det här. Dags för Tyrelse, Ulands och Radio tuff nummer 1365. Innehållet i största korthet. Vi gör en sammanfattning av debattören Bernt Jonsons åsikter om behovet av icke-våld. Och i samma ämne hör vi tuffmiljömen Osterlidén som också varnar för Natos utbredning. Ända från San Francisco... Så berättar Bengt Svensson om det största, den största staden kring Östersjön, nämligen Petersburg. Och vi hör också vår indiska partner Biko Vias om den jordskredsseger som hindunationalisterna vann vid valet nyligen i Indien. Men allra först massor av rosor från Radio Tuff. All France, romance, yes, ja må du har 14 rosor i din uh Blomsterkorg den här veckan Och det här är nog den 500 -de gången Vi peppade av Louis som eh, Säger någonting Positivt, delar ut rosor Vet du och jag hörde att du var fortfarande en väldigt duktig tennisspelare. Och du började ju i 50-årsåldern. Ja, Varför blev du det? Aldrig för sent. Ja men det, det var faktiskt så att för man blev peppad även om man spred bollarna. Du hade en väldigt positiv tränare, säger det. Ja, det var en som jag så, kände nära anhörig. Som dig även när du spred bollar. Och, om du någon gång fick över den på plan över nätet. Ja. Då fick du jättemycket röm. Ja. Och visste är det en bra pedagogiskt sätt det det som jag klart. använder som lärare också tack och lov. Ja. Första rosen ska vi dela ut den. Vem ger den? Den tycker jag vi ska ge till Tuffs indiska partner Bikovias som nu meddelar att en ny byggnad vid en av tuffskolorna. där i på nästan är klar. Den har finansierats av Tuff med pengar som vänner till den i Vintras bortgång Tuff-aktivisten Bengtsitron. Sänkte till TUFF. För att hedra hans minne, ja. Just. Och den byggnaden får nu namnet Bengts Girls Hostel. Och varför det då? Jo, för den ska vara uppehållsrum för flickor i klass 10 vid Waggwallsskolan. En av de sex skolor om, som om i. Där har han på det för tuff pengar för att ge tusentals barn till analfabeter undervisning. Eh, och. Gandhi-anhängaren Bikos synpunkter återges senare i detta RadioTuff. Då han kommenterar den hindu-nationalistiska jordskredssegen vid det indiska valet nyligen. Ja, och sen en rofs till senaste numret av Tyrelsen nyheter som du vill dela ut. För det delas ut Jajamän. till alla kommunens hushåll. Den har en artikel med rubriken Tyrelse i världen. Där Tuffs eh, mångsidiga biståndsverksamhet skildras. Det uppges att sedan i höstas så har Tuff skickat 75 000 kronor till ett skolbygge i Kongo. 2 000 kronor för fattiga åldringar i Belgrad. 12 000 kronor till stöd för två barnbibliotek i oroliga Bagdad. 10 000 kronor till ett skolbygge för indianer i Bolivia. Och 240 000 kronor till skolor för fattiga barn och ungdomar i Indien. Jättebra. Sen en ros till en gåvän till mig i Vännersborg, Örian Viberg indienkännare och Tuff medlem, som den 21 maj besökte Alleskolan i Flodalerum Lerum och överlämnade ett diplom som tillsammans med 9000 kronor utgör Tuffs pris 2014 för berömvärt freds- och solidaritetsarbete Och... Inför all personal i skolan som i 25 år gjort berömda dagsverken för Tuffs många indiska projekt berättade Viber, som själv besökt projekten, att de var utmärkta och av stort värde för den fattiga befolkningen. Han framhöll också att varenda krona av insamlade medel går oavkortat eftersom alla är tuff och radio tuff jobbar ju oavlönat. Priset har delats ut sedan 90-talet och belönat många fredsföreningar och tre skolor som i likhet med alléskolan under många år gjort dagsverken för de indiska projekten. Prispengarna kommer från det gåvor Åke Sandin fått varje gång han sedan 1992 fyllt igen. Det var väldigt alltså. va? Det är schyssta kompisar man har. Ja, verkligen. Eh, sedan rost till eh, skolor som nu i slutet av vårterminen gör dagsverken för Tuffs biståndsprojekt. Nyss nämnda Alléskolan den 5 juni samma datum som Tyresö skola slår till. Redan den 22 maj så, kommer, så gjorde Kumla skola i Tyresö ett dagsverke och det har sedan början av 70-talet blivit en solidarisk tradition. Resultatet är inte färdigräknat än utan det nämns i nästa Radio Tuff som sänds på radion första gången Klockan 17 söndagen den 8 juni. Genom att man knappar in tyresoradion.se så hörs det på webben. Sen är ro till Tuffs ordförande Sylvia Ljungdal, som föreslog att vi skulle skicka ytterligare 5000 kronor till Lina Voskovic, vår partner i Belgrad. Där hon i många år har hjälpt fattiga pensionärer, ofta flyktingkvinnor, med medicin och andra nyttigheter. Och styrelsen bidföll förslaget. Och sen en stor i tuff systerförening, Näsjö som i år har firat sitt 100 hundraårsjubileum. Ett stort grattis till Farsid Ardabili Farsi, Thomas Eriksson och de andra icke-våldskämparna i Näsjö. Och till den annan systerförening ska vi ge en ros, Norrköpings som för all del gick ur Svenska Freds redan 2003 och som nu tyvärr lägger ner sin verksamhet. I samband med det skickade de 2000 kronor till Tuffs insamlingskonto. Kan du plus numret till det viktiga kontot, Monique? Ja, 793636-2. Då tack till Anders Torp och andra fredsvänner i Norrköping. Och sen en ros till de tappra tuffa aktivister, bland annat du Monika, som var aktiva vid Tuffsloppis utanför Tjörnssö-centrum den 24 maj. Och en ros till de glada, positiva människor som den 17 maj. Nej, de firade inte Norges nationaldag, utan de gick i ett freds- och kärlekståg. De vandrade från Mariatorget till Vita Bergsparken, i, på Södermalm och från tuff deltog vår yngste styr styrelseledamot Alexander Palmer och han förklarade syftet med matchen helt enkelt att sprida glädje gemenskap och kärlek till människor och visa att fred och kärlek är något högst levande som vi tror på vi är det enda, enda medium som berörs av någon, att något positivt och bra sker andra medier sysslar ju mest med Otäcka konflikter, krig och dramatik och sånt. Korruption. Ja, korruption och hela länder. Ja. En roost radio-Tyrelse, alltså 91,4, eller tyreswww.tyresoradion.se, som nu sänder en halvtimme från ett tufft möte i vintern med Norbanam som inledare. och Hon växte upp i Bagdad och skildrar nu den religiösa sprittring, korruption, regelbundna bombdåd och annat elände som följt i spåren av det amerikansk-brittiska angreppet 2003. Norr är aktiv i svensk-irakiska solidaritetskommittén. Och sen rostade en gammal politiker Gerard Schröder, minns om han var tysk förbundskansler 98 till 2005, som har en flera med, mera medlande syn på Ukraina-krisen än, den västliga, än det västliga åsiktsetablissemanget. Han är inte imponerad av EUs politik utan menar i tidningen Vältan Zontag den 18 maj att väst för mycket fokuserar på sanktioner och framhåller. En dialog och respekt för ömsesidiga intressen skulle kunna jämna vägen för en lösning. En rov till Sveriges radios program, Studio 1, är ofta lyssnarvärt, som förstås under maj hade ett inslag hur barn till ryska föräldrar nu blir mobbade i svenska skolor till följd av den ensidiga antiryska propagandan i våra medier. Ett par oroliga föräldrar säger Det är en skrämmande utveckling som eskalerar för varje dag. Man beskriver Ryssland som ett fascistiskt land ...och hävdar att vi alla skulle vara homofober. Vi vill alla uppfostra våra barn i Sverige enligt svenska demokratiska normer. Vi vill att våra barn växer upp i harmoni för att sedan bli bra representanter i det svenska samhället... ...oavsett vilken väg de väljer. Vi vill att det ska bidra med sin erfarenhet från två eller flera kulturer... ...och med sin språkkunskap. Och sen drogs det till Tuffs uppdaterade hemsida... Där man bland annat kan läsa en undersökning som nu under det så kallade supervalåret är av stort intresse. Klicka på den enkla adressen till vår hemsida www.tuff.nu och sen på länken vapenvalet. Så får du reda på vad företrädare för olika politiska partier tycker om den omfattande svenska vapenexporten. Och så en ros till Sveriges radios program Ops 14 maj, där Bernt Jonsson berättar om en ny bok som hyllar icke-våldet som den bästa kamp- och försvarsmetoden. Och om några sekunder hör vi mer om Bernt Jonssons åsikter om icke-våld. Jag begann alldeles nyss här i Radio Bernt Jonsson en ros, och det beror på det föredragen höll på i Sveriges radios OBS. Vi ska försöka sammanfatta det kort, vad han framförde. För 40-50 år sedan prisades ofta icke-våld eller civilmotstånd som den överlägsna kamp- och försvarsmetoden. Martin Luther King och Mahatma Gandhi var ännu i ropet. Idag hör man tyvärr sällan talas om det. En förklaring ger den kristne debattören Bernt Jonsson i Riksradions program OPS den 14 maj. Han menar att krig, katastrofer och liknande dramatiska händelser är tacksamare för medierna att fokusera på en långsammare skeenden hur positiva och i bästa mening revolutionära de än är. Hälsan tiger still och inga nyheter är goda nyheter, påpekade han. Med tanke på det elände som drabbade Irak och i Libyen efter de västliga krigsinsatserna där minns man den finländska krigsveteranen och författaren Henrik Tickanens ord. Krig löser inga problem och alltså fortsätter de. Bernt Jonsson berättar om boken Recovering Nonviolent History Civil Resistance in Liberation Struggle, som Masej Bartokowski sammanställt. Den påvisar mängder av lyckosamma icke-våldsliga framgångar, med exempel ända från 1700-talet. En av fördelarna med icke-våld sägs vara att kvinnorna kan delta i kampen på ett helt annat sätt än vid ett väpnat motstånd. Befrielserörelsernas våld blir ofta hyllat, men Jonsson påminner om det gamla talesättet att krigiska revolutioner äter sina egna barn. De efterföljs allt för ofta av odemokratiska förtryckarregimer. Hans anförande slutar med citat av den amerikanske civilmotståndsaktivisten A.J. Maste. Det finns ingen väg till fred. Fred är vägen. Och i min bok Från Platon till Paff finns ett annat Maste-citat. Problemet efter ett krig ligger hos den segrande parten. Han föreställer sig att han just bevisat att krig och våld lönar sig. Vem ska nu ge honom en läxa? Frågar alltså amerikanen A.J. Maste. Ja, i många år har Tyresö Ulands och Fredsförenings Radio Tuff haft förmånen att ha Bengt Svensson som sin medarbetare ända bortifrån San Francisco. Och nu skriver han om den största staden vid, vår vackra, vid vårt vackra innanhav Östersjön. Så här skriver han. För några år sedan besökte vi Sankt Petersburg. Vi bodde några dagar hos föräldrarna till en bekant i San Francisco. De var pensionerade och mycket gästfria. Men mannen veckopendlade fortfarande till sitt gamla jobb vid ett universitet i Estland. Som svensk var jag förstås intresserad av stadens svenskminnen. Alfred Nobel till exempel flyttade till Petersburg som nioåring och bodde där tills han var 30. Han hade en svensk informator, men det var ryska lärare som undervisade honom i matematik, fysik och kemi. Det var alltså där hans identitet formades. Förutom ryska och svenska talade han franska och engelska, flytande. Hans lillebror föddes i Petersburg. Delar av Nobelfabrikerna står ännu kvar i centrala staden, liksom deras hus. På andra sidan nevafloden står en spretig metallskulptur till hans minne. I ett rörigt område för fritidsbåtar hittade jag, di, hittade jag ett förfallet kråkslott som var Nobelfamiljens sommarställe. Och så här fortsätter Bengt Svensson. Den svenska kyrkan som hade tusentals församlingsmedlemmar för hundra år sedan stod kvar. Men inuti fanns sportlokalen och en stor vattentank där dikare övade sig. Ryssarna ville återlämna kyrkan till Sverige på villkor att den återställdes till sitt ursprungliga ändamål. Medan Sverige vill göra om den till kulturcentrum. Jag vet inte hur konflikten löstes. Ryssland har börjat erkänna att området tillhörde Sverige-Finland till 1800-talet då Peter den store gav och den på Nöten vilket ledde till Nöteborg, en fästning på en ö i Ladoga nära Nevans, Nevaflodens utlopp och korta färd till Petersburg Den anlades av Torke Knutsson på 1200-talet Det gick båtturer dit men vi nöjde oss med att bada i Ladoga i staden Schlisselburg Ja, sa Peter, gillade tyska på landsidan var det som vi kunde se fästningen där bland annat Lenins lillbrorsa suttit fånge innan han blev hängd av den sista saren som många år senare fick betalt för gammalost. En annan dag tog jag pendeltåget ut till Systerbäck som ryssarna översatt Odagrant till Zetra Rästetsk. Tåget var fullpackat med stungdomar som alla klev av och skyndade iväg mot Finska vikens riviera. Själv svängde jag in till vänster på Tucka gatan och promenerade tillbaka en kilometer mot Petersburg. Där stannade jag på bronen över Systerbäcken, en trögflytande å med några små fritidsbåtar i. Inget tecken på att ännu långa perioder utgjorde gräns mellan Sverige och Ryssland. Senast gjordes det till gräns 1815 för storhertigdömet eller storförsendömmet och senare det självständiga Finland fram till vinterkriget. Medan jag stod där kom en pojke fram till mig och bad om hjälp med att ta sin cykeln. Sysselbäck är nu en del av Stor Petersburg. Är ni fortfarande intresserade kan ni följa i mina spår på Google Street View. Den gamla finska stationsbyggnaden tycks dock ha rivits medan jag var där. Ryssarna är positivt intresserade av Sverige. Men i Sverige är det nästan att man skryter med sin okunnighet om och ointresse av rysk nutid, historia, kultur och språk. Åtskilliga ryska ungdomar har besökt oss här i brekingska harvaremålen. Förra sommaren en tjej från just Petersburg som försökte försörja sig på att översätta svenska deckare till ryska. Och fortsättning följer, lovar alltså Bengt Svensson som skrev det här. Ja, han är Radiotuffs man i San Francisco. Tänk att en kille ända där borta på amerikanska västkusten, Kalifornien, brydde sig om den största staden vid Östersjön vi har den Östersjö som följer både fyra mil av Tyresös havsstränder och i min barndom eh, mitt gamla höga kusten och från San Francisco till andra hälften av jordklotet, nämligen Indien, där finns Biko Vyas, som i 35 år varit Tyresö Ulands och Fredsförening i Indien det är en ära att få samarbeta med honom som är gammal nog att ha varit med i Mahatma Gandhis icke-våldsrörelse för att befria Indien från det brittiska kolonialväldet. Samtidigt har vi tufft kunnat förse hans arbete för de fattiga med uppåt 20 miljoner kronor till hundratals utmärkta projekt. Några citat om Bikos syn på valet. Det segrande partiet BJP och dess ledare Narendra Modi. Så här skriver han bland annat. Valresultatet var mera än en tsunami. Det är unikt i det självständiga Indiens historia. Det har sopat bort kongresspartiet och även regionala partier. Det är inte bara orsakat av partiet BJP och dess högerpolitik och hindu-nationalism. Det beror på att partiledaren Narendra Modi i sin valkampanj besökte nästan varje vrå av Indien och propagerade framgångsrikt. Han utnyttjade skickligt medierna, stöddes med pengar av de rika, backades upp av hindunationalister så det luktade fascism. Modi har främst gynnat industriägarna men försummat de fattiga som nu riskerar att bli ännu fattigare. Och segraren i valet Narendra Modi har i många år varit den ledande politiken i Bikos hemstad Gujarat dit Tuff har koncentrerat sina hjälpinsatser. Men Biko erinner om vad som hände där 2002 då cirka 1000 muslimer mördades och han påpekar I fråga om minoriteter har vi de värsta erfarenheterna av Modi. När jag 2003 besökte indiska delstaten Gujarat var minnen av massmorden på muslimer där ännu färska. Visserligen är Biko av den förnämsta hindukasten, men är religiöst obegåvad indifferent. 2002 blev han till och med hånad av hindunationalisterna för att han försökte hjälpa hårt ansatta muslimer. En av hans närmaste medarbetare har i många år varit muslimen Kodos Sheikh. Och han berättade för mig hur man i de muslimska kvarteren på nätterna hade vakter på taken för att värna människor mot mord och våldtäkter. Balits seglare Modo var redan då ledande politiker i den här delstaten. Och han blev anklagad för att inte ha stävjat upploppen. Tvärtom blev han rent av misstänkt för att ha främjat dem. Detta var en mycket kort sammanfattning av Biko Vias kommentar till det indiska valet. Hela texten finns på engelska från den 23 maj i bloggen tufandin.blogspot.com. På telefonen från Fårdala, Tyresö har vi tidigare tuff med oss Osten Lidén. För nästan 50 år sedan skrev du, din make Lennart och två andra en banbrytande bok om icke-våld den heter fredspolitik och eh, civilmotstånd. civilmotstånd och idag är det nästan helt tyst om icke trots att eh, militärmiljarderna Rusar i höjden lite varstans. Varför är tigen i icke-våldsanhängare? Ja, för min del kan jag säga att det hänger ihop med att jag har blivit så gammal. <här> gammal men man kan det god. Men eh, jag upprörs fortfarande väldigt mycket över den här militära satsningen som bara eskalerar faktiskt. Till och med och i Sverige? I det här lugna hörnet av världen. Så fort det börjar bullra någonstans så ska vi höja militärkostnaderna helt vansinnigt. Man frågar ju inte efter om det är någon som är, är, är, tänker angripa oss och i så fall varför. Ja, <laughs> och vad ska vi ha dessa 70 nya fantastiska ja, plan till och nya ubåtar, luftvärn ska vi ha, oj oj oj. Det är ju ja. den 50 miljarder vi ska lägga ut per år på det militära. Ja, ja det är. Jag tycker alltså att det är helt vansinnigt. För att jag tycker att de, de pengarna kan man använda till konstruktiva ändamål hellre. Till exempel att avvärja miljöhotet. eller. Och, och, det är ett sånt slöseri också med resurser, med mat, materiella resurser och med energi. Mm. Mm. Du tänker på. Klimathotet och annat. Ja, att det är, ju det, det är ju det som är det reella hotet som vi alla står inför. Det är ju där vi måste satsa. Men Osnö ditt gamla hemland Norge, som jag beundrar i många avseenden, det är ju NATO-land och nu vill ju många i Sverige också i någon slags hysteri ansluta oss till de 28 statens starka militärpakt NATO. Vad säger de? om det? Ja, jag säger att jag var mot Nor äh, Norges anslutning nedan, redan 1940 äh, var det sju eller i slutet på 40-talet i alla ja. fall var det en diskussion i Norge om vi skulle gå med i NATO och äh, ja, det var en av mina första politiska aktioner kan jag säga. Jag gick på gymnasiet då och vi kämpade hårt mot, mot det. M mot äh, anslutning till NATO. Men äh, ja. Och nu har vi en äh, politiker som jag har beundrat faktiskt. Jens Stoltenberg tid tidigare, Norges statsminister. Han blir ju snart äh, högste chef för äh, militära alliansen NATO. Ja, och det Ja, man kan tycka det är sorgligt, men jag tycker att han, han, han verkar ju vara en vettig person. Så man kan ju hoppas att han inte ger sig ut på, på såna här militära äventyr eh, som NATO ju har varit engagerat i tidigare. Att han verkligen använder NATO som en fredsorganisation eh, som det är tänkt och inte som en militär, eh, aggressiv militärmakt. Låt oss ja. hoppas det. Har du några sluttorn eh, från eh, den där boken ni skrev för snart 50 år sedan om fredspolitik, sånt? Eh, jag, jag kommer att tänka på en sak och det är nämligen att, att eh, palestinierna, när eviga konflikten palestina och israel mm. om palestinierna hade orkat fortsätta, de har ju... Varit mycket, haft mycket passivt motstånd, men då och då blir de så förtrivlade så de tar till till äh, kastar raketer och så. Hade de inte gjort det då hade Israel inte kunnat haft något ursäkt för att bomba och hålla på och härja med dem som de har gjort. Så att jag tror alltså att ett passivt, fredligt motstånd det är det enda som håller i längden. Gärna aktivt, fredligt motstånd. Aktivt, förlåt, kallar det så. Aktivt, fredligt motstånd. Med demonstrationer, med, med bojkotter, med arbetsnedläggelse, med, med, med arbetsvägran, alla möjliga mm. sådana, men, men inte men inte våld. Tänk För om... våld skapar våld. Det är absolut. Tänk oss den idén i Fårdala om alla försvarspolitiker kunde låta lika unga och radikala som du fortfarande gör. Tack för det här intervjun och hälsa Lennart. Jag ska göra. Tack så mycket. Hej. Hej. Tyres Ulands och Radio Tuff lider mot sitt slut. Det här var en nummer 1365. Och jag har gjort den radion i 29 år i hopp om att eh, så många som möjligt blir medlemmar i denna hårt och frivilligt arbetande förening. Och det har väl Radiotuff bidragit till att eh, så många faktiskt blir medlemmar. Och det blir man genom att eh, Betala 200 kronor för enskild, 80 för familjemedlem på Tuffs plus kiro 16 0137 6. Radio Tuff hörs på radion fyra gånger per dygn i två veckor. Nästa Radio Tuff kommer söndag den 8 juni, första gången eh, klockan 17. Men sen kan man ju också lyssna på programmet genom, på, vid datorn genom att knappa in tyresoradion.se God fortsättning på den härliga sommaren kära lyssnare!